Pozdravljeni. Zofini ljubimci je v Marsi, katerem pomenu, odaja vizije in iluzije. Danes bomo v prihodnji uri dali očitno več priložnosti iluziji. Fiktivno bo prišlo na svoj račun z nadaljevanjem uvoda v filmografijo in filmično življenje Alfreda Hičkoka. Nekaj bomo rekli, ali bolje namesto nas bo sta besedovala Sokrat oziroma Platon o spoznavanju kot spominjanju. V sklepu odaje pa bomo v improviziranem intervjuju s filmskim teoretikom Johnom Simonom izvedeli, zakaj ameriški film ne obstaja. All waves of joy are drifting through my open mind possessing and caressing me Across the universe, thoughts me like a restless one inside. Kakšno odajo nazaj smo se lotili v pogleda v delo in življenje Alfreda Hičkoka in sicer smo za vzlet v ozvezdje tega genija vizualnega vzeli besedilo Trofo Hičkok, ki je verjetno prvič in enkrat za vselej analitično postavilo filmografijo Alfreda Hičkoka na pedestal filozofije filma. Tokrat nadaljujemo začetjem. V sledečem sestanku vam bomo približali okoliščine, ki so Fronsvaja Trufoja pripeljale na idejo, da Hičkok zastavi sistematični vprašalnik, ki nam ga je tako razgalil v vsem njegovem ustvarjalnem zanosu. Uvodnik 1966. Vse se je začelo z opacem v vodo. V toku zime 1955 je prišel Alfred Hičkok v žvanvil, V studio studiju St. Maurice na post-sinkronizacijo to Catch a Thief, čigar je snemo na ozurni obali. S prijateljem, Clodom Šobrolom, sva se odločila, da ga greva intervjuje za Šuadu sinema. Sposodila sva si magnetofon, da bi razgovor posnela, ker sva želela, da bi bil intervju dolg, natančen in pristen. V studiju, v katerem je delal Hitchcock, je bilo mračno medtem, ko se je na zaslonu neprestano vrtela scena, ki je prekazovala Carria Granta in Bridget Auber, kako upravljata z motornim čolnom. Še jaz se v mraku predstavlja Hitchcocku, kateri naj zaprosi, da ga počakava v baru studija, na drugi strani dvorišča. Udideva obsjana z dnevno svetlobo, veččas nadušeno komentirajoč za res zabavne filmske Hitchcockovske slike, ki so jih pravkar premjerno videla nameniva se proti baru, ki se nahaja kakšnih 15 metrov pred nama. Ne da bi opazila, so prečkala mejo velikega zamrznenega bazena, iste barve kakor beton dvorišča. Lice je takoj prelomil in znajdava se vsa zbegana do prsi v vodi. Vprašan še brola, kaj pa magnetofon? Počasi dvigne svojo levo roko in izvleče z vode popolnoma moker aparat. Kot v Hičkovskem filmu je bila situacija brez izhodna. Ker je bil bazen blago nagnjen, je bilo nemogoče, da prideva do njegove meje, da se pri tem ne bi ponovno vdrla. Potrebna je bila rešina roka enega od mimojidočih. Končno sva se splazila ven. Garderoberka, ki jo smatrava za milostljivo najo odpelje do garderobe, da bi se lahko preoblekla in pozašila obleko. Popotina poti reče, Dobro, oboga moja otroka, videl sta verjetno statista v filmu Prepeljpe moških, Ne, gospa, mi dva novinarja. Odvrne nama. V tem primeru pa ne morem skrbeti vajo. Torej, dar od zime, v še vedno mokri obleki, sva se nekaj minut kasneje pojavila pred Alfredom Hičkokom. Gledal na je, ne da bi dejal paske na najeno stanje, in bil je toliko ljubeznil, da nam je predlagal novi sestanek istega večera v hotelu Plaza Atene. Naslednje leto, ko je prišla v Pariz, je pokrožen s pariškimi novinarji, takoj poiskal naju z šabrolom in dejal. Gospoda, navajo mislim vsakič, ko vidim kocke ledu, kako se zaletavajo okozarco viskija. Nekaj let kasneje sem zvedel, da je Hičkok ta incident obogatil zaključno ceno na svoj način. Po Hičkokovi verziji, ki jo je pripodoval svojim prijateljem v Hollywoodu, so se ponajnem pacu vodo pojavila pred njim, Šabrolo oblečen kot dohovnik, jaz pa kot tajni agent. Če mi je deset let po tem prvem vodnem srečanju prišla na misel ideja, da postavljam Alfredu Hitchcock vprašanje na način, na katerega je Edip podajal pre je to zato, ker je med tem moje lastno izkustvo v realizaciji filmu dojelo, da se bolj in bolj cenim značaj njegovega doprinosa podajanju režije. Če pazljivo pogledamo Hitchcockovo kariero od njegovih angliških nemih filmov v vse barnih hollywoodskih, najdemo v nje odgovor na kar nekaj vprašanj, ki bi si jih moral postaviti vsak pravici na med katerimi naslednje vprašanje niti ni najpomembnejše. Kako se izraziti na povsem vizualen način? Hitchcock Truffaut je knjiga, kateri nisem avtor, temveč inicijator, in drznem si to tudi poudariti kot tisti, ki jo je spodbudil. Beseda je povsem natančno v novinarskem delu, glede na to, da je Alfred Hitchcock nekega lepega ne da, to je bil za me lep dan, pristal na 50 ur dolg intervju. Torej pisal sem gospodu Hitchcocku, da bi mu predlagal 500 vprašanj, ki se izključno nanašajo na njegovo kariero skozi perspektivo kronološkega toka. Predlagal sem, da se pogovor natočneje nanaša na prvič, okoliščine, ki so se nanašale na nastajanje vsakega posameznega filma, drugič, priprava in izdelava scenarija, tretjič, Posebni problemi režije za vsak posamezni film, in četrtič, njegova osebna ocena komercialnega in umetniškega rezultata vsakega filma, glede na začetne upe. Hitchcock je sprejel: Zadnja prepreka, ki jo je bilo treba premagati, je bil jezik. Obrnil sem se k stari prijateljici Helen Scott iz French Film Office iz New Yorka, to je američanka. Ki je bila šolana v Franciji in ki je odlično vladala filmski slovar v obeh jezikih, in je obdarjena z resnično čvrsto močjo razsodanja, kar je njena izjemna ljudska kvaliteta, ki jo naredi za idealno sodelavko. Nekega 13. avgusta, datum Hičkovega Hičkov resnega dne, smo prispeli v Hollywood. Vsako jutro je Hičkov prihajal po nas v hotel Peverly Hills in nas vodil v svojo pisarno Studio Universal. Vsak od nas je imel kravato z mikrofonom, sosedni sobi pa je snemalec zvoka snemal naš razgovor. Vsak dan smo se neprekinjeno pogovarjali od 9. ure zjutraj do 6. popodne. Ta verbalni maraton se je tudi za čas, ko sila. Najprej Alfred Hičko v svoji najboljši formi, kot vedno za čas, intervjuja, govoril anekdote in bil zabaven. Ampak tretjega dne je postal bolj resen, iskrenejši in resnično samokritičen med tem, ko je govoril, do najmanjšega detala o svoji karieri, o svoji sreči in nesreči, svojih težavah, iskanjih, dvomih, željah in naporih. Postopno sem opazil kontrast med podobo javnega človeka, ki je sigurno sam vase, namerno ciničnega, tega, ki je zgledal, da je njegova prava narava, teranljivega, senzibilnega, emocionalnega človeka, ki globoko fizično čutil znemirjenja, ki jih želi prenesti svoji publiki. Ta človek, ki je bolje od kogarkoli drugega, prenesel na film strah, je tudi sam plašljiv in sklepam, da njegov uspeh vezan na to značilnost njegovega karakterja. V teku celotne njegove kariere je Alfred Hičko kazal potrebo, da se zaščiti pred igravci, producenti, tehniki, ker lahko najmanjša slabost ali kaprica katerega od njih privede do omajanja integritete filma. Za njega je bil najboljši način, da se zaščiti tako, da postane režiser, tak, v katerem sanjajo vse filmske zvezde, da postane sebi lasen producent, da so filmski tehniki na oči več, ko vedo sami tehniki. Ostalo mu je samo še, da se zaščiti pred publiko. In zato je Hičkov pričel, da jo zapeljuje tako, da jo straši. Jo spodbuja, da ponovno najde vsa močna zburjanja na, na otroštva, ko so se v domačji hiši igrali slepe miši, čase, ko zvečeru posteli pozabljena igračka na podestu Dobila v mraku skrivnostno in izmerljivo obliko. Vse to nas vodi k suspenzu, ki ga nekateri, pri tem ne zanikajoč, da je hitchkog mojster letega, smatrajo za notranji obliko spektakla, medtem ko je suspens sam po sebi spektakel.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 Yeah. been out just everybody does once but they get over it like measles and chickenpox. but they have to be artists and too, but why go and live in an asylum before you're sent for Platon o spoznavanju kot spominjanju V dialogu Fajdon, ki sodi med zgodnejše Platonove dialoge, Nam Platon v klasičnem, majevtiškem razgovoru med Sokratom in Simjasom razlaga argument o nesmrtnosti duše, ki je bistvenega pomena za Platonovo spoznavno teorijo. Objekt razgovora je upravičeno prepričanje v nesmrtnost duše, ki s tem, kar sledi iz temeljnih metafizičnih doktrin, nudi racionalen pogled v strukturo univerzuma. Sokratova duša je identična Sokratu samemu, preživetje njegove duše je tako preživetje Sokrata samega, v najčistejšem stanju. Doktrina, ki zadeva spominjanje oziroma posledično tudi učenje, tako pokaže ali pa vsaj namigne, da je življenje duše neodvisno od življenja telesa. Poglej, kako je z naslednjim? Vsi priznavamo, mislim, da biva nekaj takega kakor enakost. Ne mislim enakosti polena s polenom ali kamna s kamnom in podobnega. Te več poleg vsega tega še neko drugo enakost. Enakost po sebi ali priznavamo, da biva taka enakost ali ne? Priznavamo. Pa poznamo tudi njeno bistvo? Sveda ga. Odkot pa imamo to vednost? Mar ne od predmetov, ki smo jih pravkar imenovali. Od tega, da smo videli enake polena, ali kamne, ali druge enake predmete, ni tako dobili predstavo enakosti. Čeprav je ta nekaj povsem različnega od predmetov. Mar se tebi ne zdi različna. Oglej si stvar še s tele strani. Ali ni tako, da se zdijo včasih enaki kamni in polena, ne da bi se bili spremenili enemu človeku enaki, drugemu neenaki. E je. Prav. Ali pa se ti je kdaj otrnila misel, da so absolutno enake stvari neenake ali da je enakost istovetna z neenakostjo? Nikoli. Torej, enakost čutnih stvari ni isto kot enakost na sebi. Mislim, da ne, Socrates. Vendar si si iz enakosti čutnih stvari ustvaril in ustvarjal predstavo enakosti po sebi. Če turi sta si bistveno različni. Čista vesnica. In sicer na podlagi podobnosti oziroma nepodobnosti z realnimi predmeti ali ne. Vsekako. No, to je vse eno. Če ti le pogled, na kak predmet zbudi predstavo drugega predmeta, pa najste si še podobna ali ne. Mora zrok temu nujno biti anemneza. Ali ne? Prav gotova. Dobro. A se vrnemo na polena in druge predmete, ki sva odtot govorila o njih. Kaj se dogaja v nas pri njih opazovanju? Ali se nam njih enakost zdi isto vetna z enakostjo po sebi, ali pa jih ne mara nekaj manjka, tako da zaostaja z absolutno enakostjo. Zaostaja, pa še daleč. Recimo, da vidiš kak predmet, pa si rečeš. Tale reč, ki jo tu gledam, ima sicer težnjo, da bi bila podobna nečemu drugemu, vendar je nekaj manjka. Da mu ne more biti resnično podobna, ampak je samo beden posnetek. Ali mi potrdiš, da mora? Ko mora pride ta misel že odprej poznati tisto, Če mor pravi, da je njegova reč sicer podobna, vendar le v pomakljivi meri. To je nujno. Kaj pa, ali se ne godi tudi nam tako glede na enake reči in na absolutno enakost? Povsem tako, da. Potem takem je nujno, da smo po sebi enako poznali, še preden smo prvi krat videli enake stvari in prišli na idejo, da težijo sicer vse po enakosti z absolutno enakim, ali pa v resnici zaostavajo za njim. Tako je. Skladava se pa tudi v te točki, Kaj ne? Da nam misel o enakosti ni prišla in ni mogla priti od nekodr drugod, ne go od vida ali od tipa ali od katerega drugih čutov, zakaj v tem so mi vsi čuti enako vredni. Saj tudi so, ljubi sokrat. Vse znamen najne razprave. Skratka, čutne zaznave so tisto, kar nas zbuja predstavo, da se počutih opažene enakosti te žijo za enakim posebi, da ga pa ne dohajajo, ali kako? Tako, tako. Potem takem smo si morali, Še preden smo začeli uporabljati vid in sluh in druge čute, pridobiti vednost o bistvu enakosti po sebi. Če smo hoteli pozneje to, kar je po čutnih zaznavah enako, postaviti odnos do absolutno enakega in sprevideti, da težijo sicer vse stvari za enakostjo z njim, da pa so len je posnetek. To je logičen zaključek, Sokrat. Toda, ali nismo prejeli vida in sluha in drugih čutov v trenutku, ko smo se rodili? Smo. Vednost o enakosti pa sva rekla, da smo dobili že prej, ali ne? Da. Torej smo jo morali prejeti že pred rojstvom. Vsekako. Či pa smo jo prejeli pred rojstvom in smo jo, ko smo se rodili, že imeli, smo imeli že pred prihodom na svet znanje, ne le o enakem in večjem in manjšem, temveč tudi vseh absolutnih normah. Zakaj najeno se danje razglabljanje velja ne samo enakemu, temveč tudi lepemu in dobremu in pravičnemu in pobožnemu, Skratka, vsemu tistemu, čim v svojih diskusijah tiskujemo pečat po sebi bivajočega. Vednost so vsem tem smo morali torej, to je nujno, prejeti že pred rojstvom. Tako je. A če te svoje vednosti nismo v uprejemu postopoma izgubili, je nujno, kaj ne, da smo zmeraj vedoči in da imamo vse življenje vedenje vlasti. Kaj ti vedenje obstoji ravno v tem, da človek neko vednost, ki jo je prejel, ohrani in je ne izgubi a izguba vednosti. Ali ni to tisto, čemu pravimo pozabljanje? V zakonih, ki so njegovo zadnje delo, Platon na takšen ciničen način opiše resnico. Citiramo, Zares je otujec lepa in stanovitna stvar, resnica. Toda videti je, da je vendarle nekaj, v kar ni lahko prepričati ljudi. this do they have auditions for television that's uh all television is my dear nothing but auditions 60. in še posebej 70. so v holivudskem, pogojno rečeno ameriškem filmu veljala za prelomna. To so bila leta, ki so dokončno prelomila z velikim studijskim sistemom in starim, intimnejšim spektaklom namenjenim klasičnim holivudskim filmom. Rodil se je Hollywood, kakršnega Bolaliman poznamo še danes. Hollywood megalomanije, Spielberga, Lukasa, Kopole, De Palme, Miljusa, Scorsizija in drugih. Pred ameriško filmsko kritiko je bil postavljen objekt, ki jo je na neki način po politični floskuli razdelil na levo in desno, liberalno in konzervativno. V Ameriki je pač tako, da so filmi, ki so klasičen proizvod industrijske produktivistične miselnosti, v veliki meri odvisni od kritike, zato je pustil ta rescep neizbrisen pečat v filmski zgodovini. V paket konzervativnih kritikov, ki so v tem obdobju z bo staremu Hollywoodu, do dobra ogrozili obstoj sodobne fikcije, je spadal in v Marsi, katerem oziru še vedno spada ameriški filmski kritik John Simon. Novi Hollywood, ki je tako prodrl v spredje, je njega in njemu podobne pometel v podzemlje filmske teorije, uveljavil pa mlade, hitro pišoče, bolj ali manj malo razmišljajoče, hitet filmske kritike, serijske, bolj takšne po načelu naredi si sam. Prelom, ki je konzervativno strujo tako oddaljil od Hollywooda in naredil prostor mlademu valu filmskih kritikov, gre pripisati radikalnemu zanikanju Hollywooda in kvazi zvezdniškega sistema, ki pa je vendarle v našem obdobju nosilec nove fikcije Istovarn Sand. John Simon, kot eden vodilnih predstavnikov konzervativne struje, ki jo lahko prepoznamo tudi po sodobnejši etiketi art-kriticizem, nam v improvizirano igranem intervjuju odgovarja na ključno dilemo tega spora oziroma preloma. Ali ameriški film sploh obstaja? po vašem mnenju ameriški film, katerim pogojem mora pravzaprav tali oni film zadostiti, da lahko velja za ameriškega. Najprej bi rad rekel, da ameriški film kot ameriški film obstaja bolj v glavah tujcev kot pa v glavah samih američanov. V Ameriki moramo poštevati predvsem dva momenta. Ljudje, ki živijo zunaj velikih mest, zunaj univerzitetnih kompleksov, zune kulturnih središč, ne morajo filmov spod napisi. Tako, da za njih potem tako obstajata dve vrsti filmov. Filmi s podnapisi, ki jih ne marajo in ki tam tudi sicer nimajo nikakršnega uspeha in filmi brez podnapisov. To pa so kar pa lahko le ameriški in nagleški. Ti slednji pa so v zadnjem času postali tako nerazumljivi, da že skoraj potrebujejo podnapise. V tem smislu ameriški film se je tisto, ka lahko prikazuješ v majhnih mestih, ne nedaj pri tem kogarkoli vznemira s podnapisi. V nekem drugem smislu pa je ameriški film vse tisto, česar se ljudje v velikih mestih izogibajo, ker je slabo. V zadnjih letih je ameriški film dosegel naj točko. Celo Pauline Kiel, ki je znala vedno v vsakem ameriškem filmu najti nekaj dobrega, je na cel skube precej razočarjena. In ki ste vi vedno znali najti kaj dobrega. Predvsem v evropskem in japonskem filmu. Ameriški film se mi za lastno zadovoljstvo ni zdel nikoli kaj dosti pomemben. Če ravno se zavedam, in to tudi priznavam, da ima ameriški film, glede na vse ostale kinematografije, daleč najkvalitetnejše tehnične in finančne pogoje. Po drugi strani pomenim, da tehnologija, tehnična sofist sofisticiranost in specialni efekti nimajo s samim umetniškim konceptu pravnobene zveze. Kakorkoli že, mislim, da je ameriški film nekaj, česar se ni mogoče definirati. Poglejte poslednjega kitajskega cesarja, The Last Emperor. Nič v njem ni ameriškega. Bankirje so bili tuji, predvsem italijanski, Hongkonški in nizozemski, posneli so ga v celoti na kitajskem, tehnična ekipa je bila skoraj v celoti neameriška, igravci niso bili američani, pa vendar velja za ameriškega, marne. ne. To ni povsem res. John Lone se je uveljavil kot gledališki igralec, predvsem v gledaliških predstavah, ki so jih napisali angliško-kitajski pisci. Prav tih gledališki nastopi so mu omogočili tudi filmsko oveljevitev. Pa vendar John Lone ni ameriški igralec, se je začel v seriji hongkongških kung fu filmov. Šele kasneje se je naturaliziral, mar ne. Tega dela njegove zgodovine ne poznam. Poznam ga predvsem z odra in pa filmov, kot so na primer Zmaja v leto, The Year of the Dragon, Ledeni mož, Iceman. Nekaj podobnega je Joan Chan, bolje namreč američanka kot pa kitajka. Čeprav je kitajskega porekla. Peter O'Toole je seveda angliš, vendar pri celi stvari ne gre za igralsko ekipo, ne gre za to, ali so igralci američani ali ne. Ameriška je v filmu ogromnost, spektakularnost, orjaškost, lepi dekori, kostumi. Tega ne počnejo le američani. Visconti, evropski režiser, in taki so vam blizu, kot pravite, je tudi posnel precej ambiciozen spektakel Leopard, sicer pa stoletja nazaj, pa vendar ga ni nihče imel za ameriškega. Vidite, pravi Skontia pa ne maram. Sploh je to, mislim, del italijanske filmske tradicije. V času fašizma so posneli precej velikih, dragih, razkošnih, spektakularnih filmov z lepimi kostumi in dekorje. Zamete film Gandhi je sicer britanski, to da na nek način vem, da le bol ameriški, predvsem zaradi svoje ogromnosti. Mislim, da za sodobni ameriški film, če ne velja za ameriškega, potrebna spektakularnost pa obvezni problem mladostnikov. Kaj še je še značilno za ameriški film? Zanesljivo dirke za avtomobili. Spielbergov prvi film je posvečen enemu takemu preganjanju za avtomobili in mislim, da je bil to njegov najboljši film. Vse ostalo, kar je posnel, je slabo. V dvou je bila dirka za avtomobili nekaj docela filozofskega, metafizičnega. Za ameriški film so značilni tudi specialni efekti. Pred so delali specialne efekte za 15-letne otroke. Zdaj pa so začeli izdelovati specialne efekte za 8-letne otroke. Ne vem, morda bo to nov žanr. odvisno pač od uspešnosti takega filma. Vsake toliko časa poskušajo narediti kak resen film, film za odrasle. Ne gre toliko za vsebino, za slog, za inteligentnost filma, temveč za starost, kateri naj bi bil film namenjen. Poleg tega poskušajo vse ponavljati. Če nekaj enkrat galo, bo gotovo še drugeč. In potem je vse v rimskih številkah. se veste, prvi del, drugi del, tretji del. In kje je korenini to zlo? Menim, da vse to korenini v pomankanju izobrazbe. V nekem smislu so današnji režiseri manj izobraženi, kot pa režiseri starih Hollywoodskih filmov. Ti sicer niso imeli kake formalne izobrazbe. Zvečine so bili imigranti, ki so morali trdo delati. To, da imeli so nekak občutek za kulturo, lahko bi rekli, da so kulturo spoštovali. Verili so, da je kultura nekaj dobrega, in tudi če je ne poseduješ, již vedno lahko stvariš na platno. Tudi logični so bili, Današnjem filmom pa manjka predvsem logike. Preprosto niso logični, logika jih sploh ne zanima, praktično ničesar njih ni smiselnega. Na smiselnost in logiko se povsem požvežgajo. Očitajo mi, da nima nobenega smisla za fantazijo. A kaj ima fantazija s takšnim filmom, ki skuša biti realističen, celo naturalističen. Spet je vse mogoče. Z Zato je tudi vse komično, kot Tom in Jerry. Zato mešajo žanre. Tudi to je nesmiselno in nelogično. Kateri so pa po vašem mnenju režiserji s prihodnostjo? Tu je sveda problem in velika razlika med sodobnim filmom in filmom preteklosti. Nikoli sicer nisem verje v avtorsko teorijo. Toda, ko je kdo rekel Hitchcock, si vedel, kaj lahko pričakuješ. In če si reka hoax, si prav lahko vedel, kaj to pomeni. Danes pa te zasuvajo z vedno novemi režiserji, saj vsak film režira novi režiser in če se režiserja spomniš, ne veš, kam bi ga dal in kateri film bi mu pripisal. Morda je to že njegov tretji film, a se prvih dveh ne spomniš, ker sta bila nepomembna. Ali pa je sploh naredil film po zelo dolgem času. Vedno nova imena, nove režiserji, a nobene kontinuitete. To so imena, ki na ne govorijo ni česar, niti publiki, niti kritikom. Tudi sam ni v nobenega interesa, da bi si jih zapomnil. V zvezi s tem nisem fanatik, nisem cineaz v francoskem smislu. Kar ne pomeni, da teh filmov ne gledam, hočem reči le, da mi nič ne pomenijo. Saj nimam občutka, da bi bil za vsem tem, kar vidim na platno, kak um, kak resnični um. To se seveda lahko spremeni, tudi zaenkrat kakih znakov ni. Celo dobri režiserji, kot naprimer Ljumet ali Polak, so izgubili svoj tač. Kaj pa mlajši režiserji, Džarmuš, Cox, Kane in tako dalje? Videl sem prvi Coxov film, gabel sem je. Zato drugih njegovih filmov nisem gledal. Videl sem oba Džarmušova filma. Niti prvi, niti drugi se jim ni zdi dober. Umetniško sem zelo konzervativen. Rad imam tisto, kar je dobro zamišljeno in dobro narejeno. To zame oteleša Bergman. Njegovi slavi filmi so slabi filmi. To je dejstvo. To, da naredil kakih deset odličnih filmov. Mislim, da naredil več dobrih filmov, kot katerikoli drugi filmski režiser. Najbližji bi mu bil Jean Renoir, seveda brez ameriškega obdobja. Film je zelo hecen medi. Vse ljudi zelo rablja. Veliko težje je narediti dober film, kot pa napisati dober roman. Ne mislim le na denar. Gre za osebo samo, ki snema film. Film jo namreč do besedno zlorabi. Film mora spraviti vse, kar ve. V filmu ljudje zares krvavijo, v romano tega ni treba pokazati. Film mora pa storiti tudi to. Film režiserja povsem izprazni. Toda mar ni danes, ko sva že pri denarju, s filmom denar zelo težko izgubiti. Če ameriški film propade v ameriških kinjih, mu še vedno ostane prostorno tržišče, ki ga tvorijo tuja tržišča, predvsem Japonska, Evropa, Tretji svet, pa video, DVD, kabelske in naročniška televizija in še kaj. Da nima v 50-ih letih ne uspeli film takšnih sekundarnih možnosti ni imel. Pravijo, da lahko danes s filmom izgubi denar le idiot. George Lucas je produciral film Howard the Duck, zam porabil kakšnih 40 milijonov dolarjev in praktično vse je izgubil. A kljub temu ne bi mogli reči, da Lucas je idiot. Morda so vendar vsi idioti, ne vem, morda. Kimno je leta 1980 z nebeškimi vrati uničil filmsko družbo United Artists, podobno se je pisalo družbi Kolumbija po filmu Izhtar. Vsi so pričakovali, da jih bo David Putnam rešil. Mislite, da lahko ena oseba spremeni tok filmske zgodovine? Putnam je britanec in to je za američanje precej prestižna stvar. Naredil je nekaj filmov, pobral nekaj Oskarjev, seveda kot producent. Vem, da ni nič posebnega, sploh pa nika geni, ki bi lahko rešil Hollywood. Njegov megalomanski film Mission je umetniško in finančno pogorel. Tudi njegovi drugi filmi, Polnočni ekspres, Ognjene kobičije in tako dalje, so slabi. Ne vem, zakaj so ga dvignili tako visoko. Ilija kazane je pred kratkim izdal svojo avtobiografijo, v kateri pravi, da samega sebe ni imel nikoli zavlikega režiserja. Imel se je pad za obrtnika, ki zna narediti film določenega tipa, Velik režiser, ki ni nikoli mislil, da je velik. To je vse. Že je to, da Kazan si lahko to privošči? Da in ne. Naredil je nekaj dobrih filmov in precej slabih. Imel je pač srečo, da bil del dobre ekipe. V Hollywoodu zelo radi govorijo o umetnosti, a sploh ne vedo, kaj je to. Ko umetnosti o umetnosti govorijo evropski režiser, mu je vedno jasno, kaj je to. In zato sem pripravljen dati celega Forda za enega samega Bergmana. Celga Hičkoka za enega zgodnega Renuaja. Pravi umetniki so za mene evropski filmari in japonski, ozu, pa tudi mlajši. Britanci mi ne preveč, tudi ta novivalne. Že dolgo niso naredili in česar dobrega. Kaj pa nis vjetnamjad v 80-ih? Barry Levenson je naredil zelo dober film, Dinner. Posneve je tudi zelo slab, Good morning, Vietnam. Nič v njem ni dobro. Kako da bilo vse skupaj na Metano. Mislim, da najboljši film v Vietnamu še vedno postel Go and Tell Spartans. Zelo pošten, znemeljiv in pretresljiv film o začetku vietnamske vojne. Tudi zelo kritičen, zato v Ameriki sploh ni bil gledan. Vse ne preveč. Vietnamski film iz leta 1978, 70, Coming Home, Apocalypse Now, The Deer Hunter, so bedni, narejeni so zelo slabo, so nehumani in umetniško revni. Historično in politično pa povsem netočni. Naredili so jih ljudje ki v Vietnamu nevedo pravni česar. In to so v teh filmih tudi dokazali. Videli so le nekaj filmov, to je vse, o življenju, v Vietnamu pa nevedo ni česar. To so šolski filmi. Danes je prav gotovo mogoče reči, da so filmi, ki so jih naredili že seriji šolani, v filmskih šolah, slabši od filmov, ki so jih naredili ljudje brez filmskih šol. Da bi ljudje brez šol film naredili, ga morajo res ljubiti. Vse se mu morajo približati neodvisno, autodidaktično bi lahko rekel. In to je prednost. Toda evropski kritiki so te filme postavljali zelo visoko, zraven pa še Stand by Me, Romer je v zeleni žarek. To sta zelo slaba filma. Soliden je bil film River's Edge, pa še ta se neko nelogičnost, nilo ki vse pokvari. Film je precej naturalističen, ali pa hoče za takega vse veljati, ker pač temelji tudi na resničnem dogodku. Tukaj pa se vse tudi zakomplicira. V filmu Deklic obil Belec, v resnici pa je bil nekaj temnopoti mladenič. Zelo protislovno, mr ne. Vse preračunajo, vse spreminjajo. Precej pošteno. Kateri film pa se vam je v zadnjih, recimo, 30 letih zdel najboljši? Kaj dosti prav dobrega res ni bilo? Morda je bil najboljši Houston v Vice Blood. Ta je bil res dober. Morda prav res tudi najboljši. Vsega da je vsega, vsega, vsega, vsega, vsega, Some juggle got lucky, stole her back again He better come home, in my kitchen It's fun to be ready, I Our woman I know, took for my best friend Some juggle got lucky, stole her back again There are commons. Ne iluzije, da je odaja pri koncu. Ostane nam povabilo, da nam ponovno prisluhnete 25. junija. Med tem nam lahko sledite na naši domači internetni strani zofini.net. Odaje smo s prispevki in moderiranjem pripravili Igor, Robi in Talija. Srečno!